A'udhu billahi min ashshaytana rajeem Bismillah arrahman arrahim Inna alhamdulillahi na ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shurur anfusina wa min sayyiaati a'malina ma yahdihillahu falamudilla lahu wa man yudlilhu falamudilla lahu ashadu an la ilaha illa allahu wahdahu la sharika lahu wa ashadu anna muhammadan abduhu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 a khejral hadhi, hadhi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuhaa wa kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fin nari thumma amma ba'du të gjitha falandarimat absoluta i tako in vetem Allahut jelle jalaluhu zotit të botra ve kriusit të gjithsis për shëndajtjat mëshira bëkimat të zotit qofshim bi më të mirën dhe zëtriju në pengamberve, më të mirën e pengamberve Muhammedin sallallahu aleyhi sallem, bi shok të ti besnik, bi famine e ti të ndërshme, bi bashkëshortet e ti të pastra dhe në bi gjithë muslimanët të cilët e pasojnë dhe ndjekin rrugën e ti me të mirë dheri në ditën e gjikimit. Vajzdojmë e lejnë Allahu Gjellu Wa Ala, që ti ndajmë disa qasë të para gjumasë, për të marrë diçka nga këshillat dhe udhëzimët e Allahu Gjellë wa Ala, nga udhëzimët e pengamberit sëllallahu a.s. të cilat udhëzime për neve besimtarët, janë ligjë në këtë jetë, janë sistem i jetës dhe harmonizim me atë dëshirën e Allahu Tebareke wa Teala. Duke pas parasyshë se jemi në prakë të muaj të Ramazanit, jemi në shumët, prak dhe afër muajit të bekuar të Allahu xhallahu ala i cili muaj ka qenë burim dhe zanafill i kreet begatisë dhe mirësies Allahu subhanahu wa taala ku Allahu xhallaluka ka zgjedh kët muaj ta zbret librin e tina librin më të madh te se ne ka zbrit ndonjëherë në rruzullin tokësor andaj besimtarve ja u ka vë obligim të ta xherojnë kët muaj komplet dhe të madhrojnë këtë muj, dhe të shiojnë begatijen e tëre e zbritën nga anë Allahu te vareke o te ala. Besimdari, në të kaluarën, shoki i pengamerit a lehi salatu vë selam, apo shoku i shoku të pengamerit a lehi salatu vë selam, ata Ramazanin e kam pritë me një pritje pak më madhështore, një pritje pak më ndryshin nga jona, se së na si e prisim Ramazanin ata e kam pritë dikon 6 muaj për para dhe kjo argumenton për brengën dhe ndjenjen e fuqishme qka e kam pasë për balë këti muajit të madhë. Njëriju nuk e ndjenjë ndiçka, vetëm se në brendinë e tina janë installue dhe janë lëshue dritat e brengës dhe problemit të madhë. Njëriju nuk e ndjenjë ndiçka, dhe nuk pran diçka vetëm se në zemrën e tij, në brendin e tij dhe shpirtin e tij e ndjen ata shumë të madhe. Andaj shokët e pejgamberit aleyhis salatu vesselam gjashtë muaj pas Ramadanit e kanë lutur Allahun جل جلاله që Allahu ta pranon Ramadanin. Gjashtë muaj janë lut që Allahu ta von kabull dhe maqbull kët Ramadan që kanë hyrë. Dhe pas gjashtë muajve çka kanë kaluaj e kanë prit gjash mujtë të tjerë Ramazanin e ardhëm. Kështu ka qenë jeta e tyre. Mirë po me ndryshimin e zamaneve, me kalimin e zamaneve, me humbjen e harmonijës dhe ati shpirtit të sahabeve, njerëzit sot nuk e prejsin Ramazanin në atë forë. Ma dje, sot Ramazanin fatkecisht ka dhe prej atërët që a gjërojnë dhe e prejsin Ramazanin mirë po nuk e prejsin me ata qka a i vjen me ata. Nuk e prejsin Ramazanin me ardhjet e ti, për po e prejt Ramazanin me shikimin e këti personalisht, e cilë është e gabume. E cilë është e gabume dhe e devihume. Ka prej njëzët qka e prejsin Ramazanin, qështë e prejsin Bajramin. Ka prej njëzët qështë e prejsin Ramazanin, qështë e prejsin Bajramin. Pra të një loj sezoni, një një loj periude, kur njërzit hon me një kohë të caktuar, pinë me një kohë të caktuar, e kështu me radhë mblidhen në përsofra të ndryshme, në përkryeza të ndryshme, shëtitje e kështu me radhë dikush kështu është Ramazanin. Digush teoria shef pak më ndryshe. Mir po prap në shikimin e duhur nuk e shef. Dikush ai shef Ramazanin se njerëjut i mundësohet në këtë muaj të takohet me njerëz që nuk i ka pa. Takohet me mysafir që nuk i ka takuar në kohë të madhe andaj ramazani është një mundsi pasi njerëzit mblidhen dhe ftohohen në një riçetrit dhe gostitë në një riçetri andaj thot ramazani është mundsi që un ta takoj Filanin dhe Alanin e këtu me radh andaj shikimi i ti tij është ky kë në gjë ramazani kjo është vetëm një periudhë që ki takohet me mistet e tij e ka të tërë çka ramazanin e shikojnë si mundësi si për të shëtit nga sa e shvizon muaj në Ramazanit e shvizon muaj në Ramazanit për të shku e dikun për të ba një shëtitje dikun me pre tekstin e Ramazanit dhe me pre tekstin e iftarit andaj nuk e pre të Ramazanin vetëm se si një sezon e shëtitjeve andaj thot vjerë Ramazani ca këtoj pushim dhe shëtitem e kështë omerat dyku sheshef Ramazanin presion ka për njëzve që ka e shofin Ramazanin presion dhe diktat dhe e shofin shtypje dhe e shofin se është një lojt tërture e shpirtit mirë po ka qëllu me një rrëth ku nuk ka mundësimi i këtëre procedurave anda i thot Ramazanin vjen dhe është një lojt tërture dhe e pret me telash dhe me sikletë që të kalojhe që të kalojhe e shumë e shumë shikime të cilat nëse fillojna në me i numruhe se si njerëzit e presin Ramazanin në dhe një legjerat e plot mirë po si do qofë Ramazani i ka të gjitha Ramazani është më shirë dhe rahmet dhe hapje dyrve e Allahu gjelalu Ramazani me dëvërtet i jepë një lojshije i e përzin besimtarit me shumë e shumë aroma andaj Selefi brezat e parë kanë thanë Ramazanit indijet edhe Aroma dhe atmosfera Ndryshë është Që nëse na mundomi me e bon një dit Prej vitit Bashk më mledh komplet musliman Dhe me ja vendos aroma në Ramazanit S'kishmi pas mundësi Sa Allah o es bret Mir po Ajo qka besimtari duhet me pas parasysh është se ki muaj Nuk duhet me qenë Sezon e E Ti. nuk është sezon e egove të ti nuk është periud e shikimeve të ti personale nuk është periud ku aj e pret një të rrët ditsh dhe dëshiron me kalu qishdoj aj jo Ramazani është një mundësi një sezon ku Allah u gjele gjeleluhu e din se robi me afcit e ti me kfuqit e ti me kudretet e ti së një afrohet zotit atsa është e duhur nuk ka mundsi por shkak egove, çejve, epsheve, shejtanëve, djajve, sherrit të madh, korrupsionit, padrejësive, kalimit të kufive, zhveshjes, harameve, kalimit të të kuqeve që i ka vendosur Allahu xhalla xhalalu hunayet, këtë tokut grumbullojnë, nuk e lënë njeriu në muafru ka zoti i tij. A njeri u ka nevoj shumë më afru me Zotin e ti, nga se i vrashësot jeta. Njeri u ka nevoj më afru e Zotit të ti, ma shumë se sa ka nevoj më afru e ujtë. Që në munges të ti njeri u thatë. Në munges të ujt njeri u thatë. Njeri u ka nevoj më afru Allahut ma shumë se ujtë. Sepse ujtë e ka kryu, Allahut si nevojtë. Allahut ka kryu ujtë. E afrimi me atas që ka kryu ujtë, o shumë ma i domozdoshëm, ma i nevojshë ma i pa tjetërësushëm se sa vetë ujë e në munges të këti afrimit Allah e ka vendos një muaj si mbushës si ngopës të këti afrimi, afrimi. njëri ju takohet me Zotin e ti njëri ju afrohet me Zotin e ti mirë po, jo me afrimët e zakonshme jo me afrimët e zakonshme për në monënir ma ceremoniale në monënir ma madheshtore Kjo nga dhion, kjo nga dhion, se avohu gjellegjelluhu e përgadit atmosferën për me shkutit e aj. Ta ka përgadit atmosferën. Prej përgaditjeve të atmosferës është sa aj, ti ka pengu, pengust. Ti ka largu, largust. Atë kan largu haramët që unë të një moj me ndalë. Atë kan largu shejtanë që unë të imsheli ato. A tu ka mungu atmosfera, që une e ndroj atmosferën. A s'ke posë energji, që t'japë energji. S'ke posë motiv, t'japë motiv. Ekshë të merad, Allah u e ndryshon komplet gjithësien vetëm për një mesele. Jo për tjetër. Jo për shëtitje, jo për komoditete, jo për iftare, jo për mbushin e trejezave dhe sofrave, po për një arsye tjetër. A da jo është që njeriju të mbushet me afrimin kurbin, çka i thonë ju në xhuan e Kur'anit, njeriu muafruka Zotit tina. Njeri muafru me Allahun e tina, me volm me Zotin e tina, me një atmosferën se si është me pas raport të mirë dhe të ngrohtë me Zotin e tina. Andaj shikimet e Ramazanit janë të ndryshme. Ne vë dëshirojmë që besimtarit ta kët shikimin e duhur. Ne vë dëshirojmë që shëqëria muslimanve të, të prite dhe të shikoje dhe të përceptoje botë kuptimin e Ramazanit që ashtu që shështë, jo që shdojnë aj. Andaj, nëse ke pas qef me prit Ramazanin se ke me shëtit, se ke me mutaku me dikan, se ka me tarë dikush, se ke me shtru e iftar, se ke me shtru të rrez, këto dije se nuk janë qëllime të Ramazanit. Allahu nuk e ka zbit Ramazanin për këtë mesela, për me hangër dhe me pi. Ky muaj është muaji që i ka thënë pejgamberi alay salatu vesselam në dy hadithe. Men sa Ramadan i mana wa ihtisaba. Në dy hadithe nga pejgamberi alay salatu vesselam, men qama Ramadan i mana wa ihtisaba. Pejgamberi alay salatu vesselam Ramadanin e ka përkufizuar në dy vepra të cilat janë kryesore në këtë muaj. Dy hadithe të sakta nga pejgamberi alay salatu vesselam. Kush ajaron Ramazanin me besim në lohum, me iman dhe pritje të shpërblimit. Ehti sebe, logaritë shpërblim, pretë shpërblim. Kjo është dhe praj parë, dhe shikimi i parë shka duesh me pasë, se kam e tarë një mundësi me frenu, mi avendos një sistem barku të tanë. Kemi avendos një sistem barku të tanë dhe kimi thanë, jo të ti kërdu është, po onë kërdu. Jo të ti kërë të liposht, po onë kërë të japë. Jo ti qka do, unë qka du Pra, agjerimi është frenim Andaj në gjuhën arabe Në gjuhën e shëriatit So unë, i thojnë frenim Me ndallë diqka Andaj, prej shikime dhe qka du është Mi pasë në Ramazan është që ti I thu e epsheve të tua Dhe nefësit tanë Prej sotë, prej syfirit të parë Unë e kontrolloj, ti mo nuk kontrolloj Unë e jam ma ish ka menagjoj, ti nuk menagjon. Unë e ti apë sa du, ti nuk mërë sa dush. Kjo shikimi Ramazanit të par, anë dhe gathon Alehi Salatu e Selam, kush e agjeron Ramazanin me iman në lawën dhe logari, i falën gjunaat. I falën gjunaat. Kjo është kaptina e par. Kaptina e dytë, në hadith jetër nga pingameri Alehi Salatu e Selam, të cilat këtë bashkojnë të dhijat e në realizojnë, ata që ka e përmendën kurbinë, Afrimin me Zotin Ka thonë për nga mëri Alehi Salatu Veselam Kush ngritët me falë namaz Taravi Namaz nate men Me nga me kjeme Me nga me Ramadane Kush ngritët në Ramazan Me falë namaz Jashta farzit, farzit Farzit nuk diskotohet e besimtari Jashta farzit Kush ngritët me falë namaz Shtez, vëlletar Me një numër që do në muafru të zoti i tina imane u ehtisebe, me iman në Allahun, me besim, që ka da më danë me iman? Pse ka cek me iman? Jo rasisht e cek me iman, se Ramazan, dikush falët edhe pa iman, pse, se ketë ma adha shkon gjami, nuk i ven marë mes me shku edhe haj. Kretjen të agjeru du të me agjeru, kretjen të shtru iftar du të me shku, ketë po shkojnë misaferë dhe unë du të me shku, pe nga meri ale i saratës e sam tha, jo, imanen Por i mam, jo pse ja dush kuqrej. I iman, iman Allahu besimn Allahu wa ihtisaba. Ne me prish problem prej Allahu xhelle xhelaluhu. Këto janë dy qëllimet e Ramazanit. Më e frenu barkun tan, më e frenu e nefsin tan, çejfët e tua dhe me u ngrit në koh përpara Allahut, me fal namaz, me lexu Kur'anin e Zotit te barekatu te ala dhe muafruka aj. Kjo është Ramazani. Kjo është Ramazani që ka besimtari duhet me prit. Neve, nuk i nga të folë për Ramazanin, do bitë agjerimit, jo, jo. Neve, ve, jetë të minan të diskutu një mesele. Jemi të diskutu një qështje. Qish me prit Ramazanin? Qish me shiku Ramazanin? Vlezër, sahabët e kanë shiku Ramazanin 6 mujë për para. 6 muaj për para e kanë shiku Ramazanin dhe e kanë stërvit vetë vetën e kanë ushtru vetë vetën e kanë përgadit vetë vetën se është të arë një muaj i madhë meriton madhërim për çka valë? Se ata e kanë kuptu një mesele se njëriju nuk afrohet me Zotin e ti shka teorijas praktik mundësi afrimi me Zotin si kur që afrohet njëriju në Ramazan nuk ta bjen atmosferën dhe airin dhe komoditetin me Zotin të andë qështë të vjen Ramazani qështë të vjen Ramazani dhe në argumentu me shumë hadithe për e tyre than, ka thanë për nga mberi sallallahu aleyhi sallem ka thanë Allahu Gjelle Gjelaluhu në hadith kutsi ka thanë esau es mu li agjerimi a jemi agjerimi është jemi Allahu namazi ka thanë është i joti zëqati është i joti i joti dhe i fukarajës hajë është i joti Veprat e mirë atjera janë tuat. Kret janë tuat. Mirë, por nuk ka farz, asë nuk ka vepër, që Allah u ka thonë, që kjo është e jemja. Kret ka thonë janë tuat, për ty i ki. Ka thonë Ramazanin, agjerimin, në fakt, ka thonë, është i jimi. Ua e në e czibihi, dhe une shpërblej për ta. Dërsa, adhurimeve tjera, i badeteve tjera, veprave të mirët e tjera, çai ka caktualla u jellwala, u ka caktu edhe shpërblim. Dorsa agjërimi ka thon unë shpërblei për ta. Pse? Dietar kan thon, jashta asaj që nuk e ja di kurkush llogarin. Ktu është edhe një domethënie çetër, edhe një, një kuftim tjetër i këtij hadithit se Allah kur ka thon agjërimi është i imi. Agjërimi është i imi. Pse vall? Pse vet agjërimin e ka veçutë vetja dhe ka thon kjo për mua? Se lidhja lidhja, raporti, afërsia, afërimi, miqësia, dashuria e robit me Zotin, nuk ka mundi mundje që të ndjehet na jorin. S'mundosh, më e xejt vetveten, afër Zotit tan, afër Zotit tan, afër Allahut te bareke u te ala, kur i bën disa punë të mira, as në namaz, as në zechat, as në na jorin, as në hajj as në leximin e Kur'anit çysh e ndjen edhe pse kur grumbullon ato e, e shton afërsien mirë po çisht afroh agjerimi drejtart kanë thonë s'ka vepër më të afruse se te Allahu i جل و لا se sa agjerimi andaj për shkak kësaj arsye ka thonë esau muli i imi është agjerimi i imi pse se robi afrohet kaune se robi afrohet kaune Andaj, edhe më këtarët më të largët, edhe në argumentudje e të arët se, edhe gjunacarë më të mdoj, edhe ata që ka ikim për Allahot një më të muj, ikim, nuk i gjenë në për gjamija, nuk i gjenë apë, në për vendet të devotshmërijes, po i gjenë në vetet të, të gjunaj dhe më katit, dhe nuk e dinë sa Allahot ja merë shpirëtën aty. Havaj në Allahot në gjellu ala, kur të vjenë Ramazani, edhe pse ka shku shumë largë, kur të vjenë Ramazani, afro Ndështëta nuk afrohet cikura i cili ka qenë një më të muaj i dëvotëshëm. Mirë po afrohet. Pse? Pse pse a gjërimi afrohet në robin të robin të zoti i tina. Andaj, besimtari ka nevoj që ta përmirsoje dhe ta regulojë dhe ta ndreqe shikimin e tina dhe pritjen e Ramazanit dhe qka duhet në barë Ramazan? Dhe pse vjen ki muj? Pse vjen? Pse Allah e ka dalu prej gjitha mujve? Nuk është Allah e rasishma si senë. Të allahu asë miza nuk lëviz rasisht. Të allahu asë miskonja, asë mushkonja, asë një send nuk lëviz rasisht. Allahu një lopë nuk e kryon rasisht. Allahu një qenë nuk e kryon rasisht. Allahu një matë të vogël. Neve në duke që ajo është e rasisht me dhe veshka qëllu që ati pari. Jo, ja, jo, ja, jo, ja, jo. Ja. Ajo e ka një qëllim që ka allahu e realizon në përmet asaj kryese të së si në ka kryu e zoti gjellë gjellë e lu. E ki mua i matë të cilën ka z është dhe një meselë dhe shumë ma e madhe. Sot, do të përmenjë me një hadith nga pengamere Alehi Salatu vë Selam, ko pengamere Alehi Salatu vë Selam, ka përmenjë 5 pika të cilat ja regullojnë i badetin njëriut, ja regullojnë jetën e tina, ja regullojnë shpirtin, ja regullojnë raportin me Zotin e tina, dhe këtë hadith mundësh me vendosë si përgaditje apo si qëllime dhe pika të cilat donë me arrit agendë për të cilën të i punon për me arritë Allahu Gjellewala. Njeri ju në këtjet nuk arrin qëllimin dhe e risa të i dhimë dhe të këtë dhimë për atë që qëllimë. Njeri ju nuk arrin diçka në këtjet pa dhimët. Njeri ju dhe kërdel në këtë bot, del me dhimët. Njeri ju dhe kur punon, ka dhimët. Dhe nuk punon diçka për diçka, vetëm se ka dhimët. Andaj xhenneti i Allahu xhallu wala. Dhe xheneimi, sepse ne ka kriju Allahu te bareke o te ala. Nuk i ruhet njeriu këtë xheneimi dhe nuk arrin këtë xhenet vetëm se me dhimbt, me breng, me pikullim. Nuk ka mendje. Nuk kanë qenë pejgambert budall dhe të mëngët ka koka që kanë çajt vazhdimisht. Allahu ka thënë wa harru sujjadan wa bukhia. Pejgambert kanë rrad sejsze dhe kanë çajt shumë. Sahabot kanë çojë shumë. Të gjithë njerëz të mirë kanë çojë shumë. Pse vall kanë çojë? Pse kanë çojë? Kan pas po vakt me çojë shumë, kan pas po vakt. Se dhimbta e asaj çka e kanë pa për drejtaret, çka ja u ka çel Zoti Xhelal Xhelalu, por me pa po gjenëmi dhe xhenetin i ka bën me çajt. I ka bën me çajt. Ata njerëzit i shih se janë pabrenga, se nuk e kanë problem xhenetin, nuk e kanë problem, ai nuk e ka problem. Ai mendon se Allahu ka mia dhënë me zor, mare. Mare sa ani përsi se do në kam e talon. Këlla, kështu nuk vjen. Kështu nuk vjen. Andaj, besimtari, duhet me bëhe akiretin problem. Duhet me bëhe problem, Allah e ka qyt problem. Musibe e ka qyt. E ka qyt vdekin musibe. E njësht duke shofin musibet. Allah u vdekin e ka qyt musibet. Pse, së është musibet. Së është musibet. Andaj, nëse dojnë e me arrit diçka në jetë, duhet dhim ta. Po më arrit në botën tjetër diçka, duhet dhimbta të misen shumë më të mëdha. E, e njeriu nëse nuk ka qëllim në jetë, nëse nuk ka pikë ku do të marrit, ma sakt, ku do të marrit, ma jeta e tij Allahu xhellahu ala i ka çuajt lehwa. Arkëtim. Arkëtim. Ai di kuri kush kush arkëtohet fëmiu. Kush bovahet, kush lul. Fëmiu. Fëmiu arkëtohet. Mir po njeriu i madh nuk arkëtohet. Njeriu i madh nuk lul. Njeriu i madh nuk ka vakmë lut se jetë është shumë më serioze jetë është shumë më serioze se me morë për hajgare në këtë aditës e në ka transmitu imam tirmidhiju nga e buhurera radhijallahu an dhe sheikh Albani e ka bo aditën dhe ka dërsu si aditë të vërtet për nga meri alai salatu vë selam një ditë prej ditë dhe ka thonë kështu me nje khudu anni ha ula il kelimat kush pimer prej meje disa fjall kush pimer prej meje disa fjallë dhe për nga meri ale i salatu e selam e ka pas tradit që kur të ka dash me në gjallë vëmendje kur ka dash me tërheq shikim kur ka dash që dëgjusi kjeti vëmendshem që ka po flet ka thonë kush dhe kush kush e ka bo ket kush po do me arrit ket kush po më dëgjon a kek e kështu me ra i ka përdo këta shpreje ale i salatu e selam që dëzgjusi ta dëgjojve me vëmendje Apo e ka përdoj shprejen, a e dit i kush? A e dit i kush? Se njëriut ku ti bëtë pytja, i njallët, i njallët egoja, i njallët vëtvetja, dhe a nisë me mëndua. Pasa jo ka kërëzua përgjigjën për nga meri, ale i salatu, vësselam. Fe ja'melu bihinne, au juallimu men ja'melu bihinne, ka thamë për nga meri, ale i salatu, vësselam. Kush për mërë për nga meri këto fjalë, pastë vial i gaburment pejgamberi alayhi salatu wassalam pika të cilat janë çëllim i njeriu në këtë botë janë rehati dhe qetësi dhe harmonizim me Zotin e Tij te bareke وتعالى ka thon ose punon me çdo vial ose ja mson dikujt na punon ai tjetri me ato vial tha fa qal abu huraira fa abu huraira fa qultu ana ya rasul allah thash unë o dërguari i allah abu huraira Kisho kë për nga merët alai salatu wassalam Abdurrahman ibn Shakhr Kë posë ejmënin Kë jeri Kë qëndru pak me për nga merët alai salatu wassalam Për këmur shum Kë qëndru pak Për këmur shum për nga merët Sallallahu alai salam Madhje këmur masyumti Madhje këmur masyumti Pse? Se kë jetu afer për nga merët alai salatu wassalam Tha thash une O i dërguari Allahu Fë e khadhe biedi Khamsen, tha më kapi përdore për nga mberi a rejë salatu e selam dhe mi numroj pes fjall e ka kapi përdore e ka kapi përdore në shpikimin e kësaj, këti adithi e ka kapi përdore në shenjë mëshire se këto fjall që ka po t'i them jenë se unë ta du të mire dhe njëriju kër e kapi e ka më përdore apo e përqafon kjo argumenton sa jedon ata dhe ka mëshire dhe, dhe mëshurin dhe jatina tha Më kapi përdojrë dhe më, më nëmëroj 5 fjallë. Tha lejë salatu e selam. Shikone, këti janë 5 fjallë të cilat ingërthejnë dyrë reshta. Mirë po, në jetën tonë ingërthejnë një grumbullë përgjëtësive. Në jetën tonë janë shumë më të randa se sa 5 fjallë. Tha lejë salatu e selam. Ittëqil meharim të kun a'beden nësë. Ta për nga meri ale i salatu e selam. Pez vetëm. Pez vetëm. Njeri u një qëllim me ja vendosë vetë vetës, është i ranë, kur do me punu për ta. Për nga meri ale i salatu e selam, i vendosi këto pes pika, dhe këti mund është mi vendosë si para, para përgaditje për muaj, një cili ka me ardë, dhe dije, se nuk ka sezon, nuk ka sezon dhe periud, e po, ku ti mund është me ustërvit dhe me arritë diçka, për botën tjetër si kur muaj Ramazani. Haroje, nuk ka teori, as prakti, as nuk mushe shpirtrisht, as mentalisht, e as fizikish që i shpurnizohësht në Ramazan. A dhe nëse nuk i praktikon këto gjatë jetës, mundoj Ramazani me shfizuhe që me jari dhe me vazhdu me me këto punë. Ta për nga meri alej i salatu e salam, rruaju harameve, tekun a'beden nësë, uruju harameve, uruju ndalesave, uruju atyre që ka Allahu t'i ka ba të kuqe, mësë ka lo, t'i ka ba Allahu gjellegjellu të pengume, i janë e mërket, te kun a'be dë nësë, ba është njeri ju mëj bëdët gji, mëj dëvatshmi, nëse do në më ba mëj dëvatshmi, njeri ju mëj ruajtur, njeri ju që ka njerëzit kanë me e kuptue nga njyra e jetës e ti së është aqbet më jadhuruar. Mëj i, i cili i ba, ba detë, tha rruju harameve, rruju harameve. Njerëzit në këtë hadith, shpegjime e këtë hadithit, kanë thanë, nuk ilen njeri u haramët krejt e mdoja, nuk mundet njeri u milen haramët e mdoja, vetëm pasit i këtë plëcu krejt farzët. Vetëm pasit i ketë plëcu, kretë farzët Pra, këja dit, i ka di kuptime Plëcoj kretë farzët që ka i kinë dhe i zotit tanë Dhe rruju kretë harameve Ba është një riu, më i dhe vëtë shumë Ba është një riu, madhë ruës dhe i zotit tanë të bareke u të Kjo është përësia e parë e pen nga meri qëllë Allahu a.s. Pasaj tha Varda bima kasem Allahu lekë të ken më të pasur njerëz. Fa e dytë. Preposive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kënaçu dhe vetëm mjaftohu dhe shikoje si të mjaftushmi ata që ata që kanë dhënë Zoti jo te barekehu te ala, bosh njeriu më i pasur. Njerëzit, sidomos në kohën e materializmit të sotshëm dhe pas sistemeve të cilat e adhurojnë materialen, njëri ju ka problem me shikimin e rizkut, ka problem me shikimin e ndarjes, që ka jaban Allahu te barëkja vë te ala. Për nga mejrë a.s.w. tha, këna që me të qëta se të ka nda Allahu gjelle gjelelu, edhe ka qëjtë ndarje, kasmë, a i thëjna kismet, kismë e ndarje, të ka nda Allahu gjelle gjelelu, tha bashma i pasuri, a njerëzit sot nuk frihën, nuk ngopën, Allahu që lë vënë kë vendos resurse në tokë të mjaftueshme. Ka ajër të mjaftueshëm, ka tokë të mjaftueshme, ka ujë të mjaftueshëm, ka bollok të mjaftueshëm. Mirë, po çka ka? Ka frikë të tejmase. Allahu këtë ka vendosur në standardin e duhur. Njerëzit friksohen se na është harxhuar. Tha për nga meri ale i salatu e salam, le ukejnë në libni edem, wadjem, mine dhehebi, le për të gathenje, tha për nga meri ale i salatu, sa një adit tjetër, një riu, biri ademi, me pas një lugin me ari, mi thonë dikujna, krej që këtë bank është e jotja, thotë këtë ditin, ndështë ta më hargjohën, mi tharë ati, di banka i kje, dhotë joja jo, nuk janë tamam, ala duhe, se ka mundë si më hargjohen. Ka mundë që më hargjonë, nuk të lem e jetu rahatë. Ka mundë që nuk më delë, nuk të lem e jetu rahatë. Ka mundë që se muë e mundët me më goditë fukarallë, kjo nuk të letu i rahatë. Tha për nga meri alai salatu sëlam, Varda, knatë shumë me qëta që kan, të kanë da, Allahu të bareke, vë të ala. Një prej shokve të shokve të për nga meri alai salatu sëlami, që në mban të emrin Muhammed ibnul Munkeder, i cili ka qenë askep i asajkohe, dhe njeri i cili është knasë me rësku në allohu gjellëwara, i ka folve dvetës, e ka zbatu këtë hadith. Kur e ka shtruhe bashkëshortja e ti sofrën, ka pasë disa ushqime të modeste, ka fshata, dhe i ka folve dvetës. Dhe djetarë kanë thanë, këtë problemi është të imaginata, këtë problemi është të ngopja imaginatës, të ngopja mendjes, dhe ngopja e epshi, dërsa jo që le është në praktik, ka bëllëk të madhë. Kërë e ka shtru sofrën, i ka thënë vedvetës, o Muhammed, vedvetës, o vetja ime. Ka thënë që kjo ka fshatë, që ka të ka qua Allahu, që kjo a për tijë, si dush haje, si dush mëse ha, s'ka tjetër, që kjo a haval, s'ka tjetër për tijë. Dhe është knaqë. E ka shiku grullin e tina, bashkërët Ka thonë, o Muhammed, që ta ta ka bërë allohë riskë Si dush knachu, si dush më su knach Dokët e bukur, nuk do kët e bukur Që ta e kje Njërëz i sot nuk ngopën Do mi martu krejt gratë e kësaj bote Do në memor krejt riskur e kësaj bote Nuk del o vlo, prap nuk del I ka thonë, që kjo është Ska tjetër E ka shikua e dhoma të ti Nisa dhoma modeste Ka thonë, që ta i kje, o Muhammed, ska tjera Andaj thapën nga meri alai salatu vë selam Uarda, knaqë Se nëse nuk e knaqë imaginatën Me të adhon këtë botën nuk del Me të adhon këtë botën Nuk del, ki me dash dhe një botë tjetër Andaj njeri ju duhet më knaqë Me riskën që e ka nda allohu gjelle Gjelle vahala Thapën nga meri alai salatu vë selam U ahsin ilajarike Të kun mu'minë Fjale e tre që ka ja thapën nga meri alai salatu vë selam i dha Abu Hurairës dhe nëpërmjet e Abu Hurairës i ka thonë gjithë njerëzimit aleyhis salatu wassalam se këto këshilla për te sheriautit janë edhe psikologjike, janë edhe sociale, sepse njerëzit vuajnë, vuajnë për mëzan kët botën, vuajnë dhe mundohen veç çaj njerëzit. Dhe, dhe psiqikisht mundohen dhe torturohen për ta arritë një kafshat më tepër se sa ja ka dhënë Allahu xhalle jelle wala. Tha për nga mërja lejë saratu e selam, bohu mirë borës, bohu bëmirës, dhe silu mirë me fqiju në tanë, me komqiju në tanë, i e besimtarë. Besimtari, djetarë kanë shpjegu këtë adirë dhe kanë thanë se, besimtari, për të tregu besimin e tina, nuk ka mundë si mu boj mirë ma ata të qytetit tjetër. Nuk ka mundë si me tregu besimin e ti të mirë, Ma ato zët janë në shtete të tjera, në vende të largëta, në kontinente të tjera. Se me ato që më në disa minuta tek mundi edhe mu bë aktor edhe mu fabriku edhe mu me, me unxhiro si çdo ushtë, se janë disa minuta. Ki mundi çish dhushet shfarzh vetën. E shfarzh vetën shfa më i miri për njerëzve. Mir po. Mir po. Aktrimi përfundonte kuçi ajo. Se është për ditë. Aktrimi përfundonte fshi ju jot. Tha pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam. Qidush mu kam besimtar i vërtet Me të regu besimin, imanin, e thellë në zemër Ahsin ila gjerik Bëhu pa mirës me fqiju në tanë Se fqiju të njef Dhe problemet me fqijin janë të përditshme Nëse të regohësh i devatshëm Nëse të regohësh i mirë me kojshijëm Me tjertë jetë alama i mirë Sigurisht Sigurisht e jetë alama i mirë Në adit jetër ka dhamve nga meri Alei Salatu e Selam la ju minu eha dukum s'ka besu njani prejuve që fqiju i ti nuk është i sigur prej ti kojshia jo si tu të të prejteje se i ban na i shër i ban na i shër i ban dhe një të keqe tjertë alama shumë dhëtë mutu të vitije tjertë alama shumë frejgojnë prej tije adhë dhe bënga mërë a.s. ban i mirë komqijut ban i mirë fqijut dhe si u mirë me ta dhe ki edukat me ta jeve simtar e me ata shka janë të largët ki mund që i si mua këtrua ta për nga mërë a.s. o a hibbelin nësima të hibbulin epsik të kun muslime duaju njërzve dhe dëshiroja njërzve atë që ka dëshiron për të vetë veti ba është musliman se se islami për të jadhurimeve është edhe dëshirë që njërzit të utzohën dhe njërzit të përmjësohën njerzitë ta rregullohen dhe të bëhen të mirë me Zotin. Etj. Ka thënë pejgamberi alay salatu vesselam dhe fjala e fundit që ai ka përmend, ka thënë wala tukthir min adh-dhahki fa inn kathrat adh-dhahik tumitul qalb. Ka thënë dhe mos qesh shumë dhe mos e shto çeshëm shumë dhe mos u zbavit shumë sepse kjo ta vdes zemrën. Pra, nëse merr humor, nëse zbavitesh me hajgare, kta bande me dozë shumë të vogël. Se nëse e ban personalitet Vetëm me qesh Disa njërës kanë doshirë vetëm me folë e vetëm me qesh Me thonë diçka që a ishtit të tjertë me qesh E vetë me qesh Nëse kjo bohët e tepërt Ka thonë për nga meri alai salatu e selam Fe inë në këthratët dëhik Tumitul kalb E keshmja e madhe e vde zemrën Të jam pes pika Pes agenda Pes qëllime që besimtari duhet me vendosë Në jetën e tina E lusim Allahun gjellë vë ala Që Allahun të barëke vë talat Në banë besimtar të devëtshëm E lusim Allahun subhana vë tala Që Allahun gjellë gjellë gjellë Në mënsën me prit këtë Ramazan të bekuar E lusim Allahun të barëke vë tala Që Allahun gjellë gjellë gjellë Në të në shtënë energijën Në e واجذن الشكرتين شتا اجروينا اشو سيشتي كناش دار رزا الله جل وعلا الوسي الله تبارك وتعالى تش الله تبارك وتعالى نيفل جناه تونا تنديه مول المسلمين قدوشان يتيمات المسلمين والله تسترهم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين